מזמור מא למנצח מזמור לדוד. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלאתהו אדוני. אדוני ישמרהו בחייהו ואושר בארץ ואל תיתנהו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ערש דווי כל משכבו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 יחד עלי יתלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רעה לי. דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי אשר פתחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. ואתה, אדוני, חונני והקימני,